Zer egin behar dugu, halala errespetatu edo tradizionien funtsa diren musika edo jantzak kanbiatu gabe, erreposki, erreposki, genero desberdintasun horiek hausten joan. Ni bigarren hautiein aldeko niz, baina jalaike ezkirela bidezu zenetikari iduitzen zatu. Egu berri irian, hitz eta putz eman kizunian intzunien elgarrezketa bat ekarri nahi nuke gogorat. Olentzeroen ingurian ari ziren, bakizien bezala, Olentzero, eskual mitologiako pertsonaia bada, aski itxus izena, karrikarat desfilian ateratzen zuten pampina. Orai aspaldi berreskuratu eta heratu dugu eskual herrik guzira, Papa Noelen ordeko bezala. Halaike, zonbaiti aski seksista iduritzen zitzen, eta hala, Mari Domingi sortzu da. Ez da ez mitologian ez nihune, kantu bat baizik ez da, horra Mari Domingi izena dihina. Eta hala berdintasunain izenian existitzen ez pertsona bat sortu dugu. Gainerat pertsonaia horren errola ere sexistada da. Olentzeroin azpianbita, bita. Hoch Mari Dominguez letra biltzen tu, gero olentzerori emaiteko. Eta azken honetu egiaz presentak emaiten. Ez da zaula ahatz. Biak senarren bazte dira. Hoch esposatiatira eta birazkako harreman badute. Nihola zez bikote edo hirukote libre bat, ja, ja, apentzike. Soegin dezakogun orai tradizioniari. Antxu beti seksista da, bena ez kasuguntan. Beiduriz, olentzerok lehenetzen, umen sexu definitu bat. Soizie, itxuzia zen gotik, hori ba, bena eskinakien ze sexu zen. Beraz, olentzero, queer zen. Ez mutxiko ez neska. En eustuko beraz, kende zago Mari Domingi gitzar eta eta zero kuir baten alde egin. Hunekilan erran ahidutan da, berdintasuna ez dela mazteen presentzia finitzen, hurru no behar dela joan. Kompazione, zendako mutxiko bat ez da joaiten ahal, oistian haipatutuzten alardeetako kantini ertxa, ipeg horien lekian. Zendako eskual jantzetan mutxikoak ez dira, emazteen erroleetan hartzen ahal hotz jupa eta kakotxartian nesken jantziekilan bestituik. Edo, donostia eta azpeitiko jandonane Sebastian bestakari egiten diren borradetan, zendako ez dira kantini edo banderarekilan ateratzen ahal. Eta biztandera, talonak, jupak eta jantzi politu horiek bat ere gabe, e? Eh? Holola. Beharba sobere iraultza ez? Bena jakizazie hori dela egiazko berdintasunak. Bestealdi bat hartzea